är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 1. Du ger mig allt o herre kär. Du ger mig allt o herre kär. Mitt liv blir till en solskensfest och ändå går jag allra mest på stigar där du icke är. Din frid är allt min själ begär, din kärlek ständigt följer mig, men ändå envist bort från dig mitt hjärtas vandring ännu bär. Jag vill bli din, och tag mig nu, bort från min mörka vilsna stråt. Ta bort min synd och Herre, låt mitt liv till sist bli bara du. Din frid är allt min själ begär. Den större är en havets famn. Din frid är själens enda hamn. Du ger mig allt O herre kär. Ett nytt år. Ett nytt år, ett nytt år. Det gamla lägger jag vid Jesu fötter, det nya vilar i hans famn. Ett nytt år, ett nytt år. För varje dag har Herren varit med mig. Så jag går fram i Jesu namn. Jag är tacksam för det goda Gud mig gav, och visst minns jag också tunga, mörka dagar. Men nu vill jag se framåt och ta emot vad Gud mig ger. Gårdagen finns ju inte mer. Jag vet inte hur min framtid ska se ut.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 I en av mina älskningsfilmer säger en av huvudpersonerna Du har mejl. Det är tre kraftfulla ord. Ja, ord har stor makt på gott och ont. Nyss börjar jag läsa Gamla testamentet igen i min personliga bibelläsning där jag det senaste året, eller åren i alla fall, de allra flesta dagar läser tre kapitel i Gamla testamentet och ett kapitel i Nya testamentet. När jag nu har läst skapelseberättelsen igen har jag slagits av kraften i Guds ord och orden överhuvudtaget. Guds ord skapar himmel och jord och stjärnor och planeter och det myllrande livet på den märkliga och vackra planeten jorden. Gud skapar och formar också människan till sin avbild och lägger skapelsen under människans herravälde och inbjuder människan att bli Guds medarbetare eller medskapare. Det är ordet, orden som skapar och detta är också en del av människans rådande överskapelsen. Adam får uppdraget att ge namn åt djuren och så som han kallar dem, så får de heta, berättar Bibeln. Detta med Adams namngivning av djuren är i mina ögon mycket tankeväckande. Orden som uttrycker tankar och vilja och känslor är det som kännetecknar människan. Min tanke är också att oavsett hur mycket beteende forskare och vetenskapsmän får fram om valars och delfiners och schimpansers kommunikation och språk så kan de inte överbrygga den över den, över, den grundläggande skillnaden mellan människor och djur. Att till och med djuren har små stänk av kommunikation eller tankar tar inte ifrån människan något av hennes särställning. Trots allt har ju djuren och människan samma designer och han sätter sin design som en personlig namnteckning i allt han gör. Orden, talade eller skrivna Formar vår kultur och vår världsöde i hög grad. Ordet och orden är kanske den mest dominerande delen av min personlighet och begåvning, på gott och ont. Jag har lätt för att uttrycka mig och formulera det jag vill säga. Sen hjälper det ju inte helt och hållet vad jag har sagt eller skrivit förstås. Den som läser eller lyssnar formar ju budskapet efter sina tankar och personlighet och föreställningsvärd. Det jag menade i tal eller skrift kan bli förstärkt, försvagat eller förvrängt av den som tar emot budskapet. En vän till mig har flera gånger påpekat risken med att skriva mejl och brev när man reagerar inför något. Det är bättre att mötas personligen och prata, menar han. Det är sant, och jag borde tänka mig för ännu mer innan jag skickar iväg mina brev. Men det finns en fördel med att skriva framför att prata. Man kan väga orden och formuleringarna och så småningom sända väg just de ord man vill säga och som man står för. Sen finns alltid risken för mottagarens och läsarens övertolkningar av orden eller misstro när det gäller att avsändaren menar exakt det han eller hon har skrivit. Mitt livs bygge och livsverk är ju inte någon villa eller sommarställe eller ens den minsta redskapsbod. Det är inte någon välskött trädgård någonstans som jag har lämnat vidare till nästa ägare. Och det är inga bankkonton eller fonder som kan ge min familj eller några hjälporganisationer behövliga tillskott i kassan. Det är orden... Jag lämnar ifrån mig hela tiden i samtal och predikningar. Det är mina sångtexter och mina dikter och brev till människor och de prosastycken jag har skrivit. Bibeln talar om att vi ska stå till svars för orden i vårt liv. Det är på ett sätt skrämmande för väldigt många av våra ord är ju tanklösa, triviala eller kanske fyllda av själviska tankar eller vrede eller avund. Mitt enda hopp i allt detta är Jesu försonande gärning och renande blod och att jag får leva i hans ständiga förlåtelse. Och min förhoppning är trots allt att en del av mina många ord och texter ska vara en del av det goda i universum. Måtte det finnas ord som har väglätt och tröstat och gett glädje, kraft och livsmot. Den andra sidan av orden i våra liv är ju hur vi lyssnar och läser och tar emot orden. Lika viktigt som att vi försöker tala och skriva rent och rätt och så ärligt vi kan och så vänligt vi kan, är det att vi tar emot orden så rätt och ärligt och positivt vi kan. Om vi vill att våra ord ska bedömas och tas emot förutsättningslöst och utan baktankar eller illvilja, så måste vi också ta emot andras ord på det viset. Hur ofta har inte jag läst in mer än vad som menades i andra människors ord. Ibland får man väl berättigade misstankar om att det man hör eller läser inte är riktigt sant eller ärligt. En del är väldigt klarsynta på det här området och har en inneboende radar eller lögndetektor. Jag vet att jag till min läggning är lite väl troskyldig och lättlurad. I viss mån är det faktiskt ett medvetet val. Det är förmodligen bättre i det långa loppet att tro gott om andras ord och avsikter och ibland bli sårad och lurad än att ständigt misstro andra och på så sätt tillfoga andra människors skada. En del smällar i livet kanske jag har förtjänat genom hur jag har sett på andra och behandlat andra. I det stora hela har jag varit oerhört lyckligt lottad och för det mesta gått på plus i den ekonomi som inte handlar om kronor och ören. När jag var ung student och den ljusnande framtiden var min vägde jag i mina tankar mellan olika yrkesbanor inom språk, musik eller kanske som diplomat. Nu omkring 50 år senare kan jag le åt den där unge mannen. Diplomat! Det är väl det yrke jag skulle passa sämst för av alla yrken. Diplomati ligger inte för mig. Och de som känner mig bäst tycker att det är pinsamt lätt att läsa i mitt ansikte- och beteende när jag blir irriterad över någons ord eller handlingssätt även när jag tycker att jag behärskar mig så bra. Diplomatpytsan. En yngre släkting till mig arbetar som diplomat och han har mycket av det uppträdande som krävs inom det området. Ja, det är länge sedan jag slutade vilja vara diplomat om jag ändå istället kunde förena profetens patos och rättframhet med själavårdarens omsorg och läkande ord. Om det fanns en bra kombination mellan Johannes döparen och Barnabas kallad tröstaren, så skulle jag vilja gestalta den. I bästa fall utvecklas vi under livets gång och formas till människor som det går att leva tillsammans med. Om vi får ha lite självinsikt och ödmjukhet, kanske vi i alla fall kan göra varje misstag bara en gång, eller så få gånger som möjligt. Om orden är mitt uppdrag och förvaltarskap, så kan jag inte sluta tala och skriva. Jag får försöka bevara och utveckla förmågan att vilja väl och tala och skriva så rätt och bra jag kan. Må hjälparen den heliga ande ge förmåga, kraft och nåd. Och till sist ett bibelsitat. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tack. Gud Fadern, genom honom ifrån Paulus ord i kolossebrevet kapitel 3 ifrån avdelningen dikter dikten ordslöjd som ju är tema dikten och överskriften för hela boken ordslöjd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 Och en bön, och så här i början på året passade ju bra med en nyårsbön. Nyårsbön Här är jag nu Herre som du önskade. Förstod jag rätt att du är lite trött på min tjänst och istället önskar min närvaro? Ska jag sluta försöka dra i andra och istället själv låta mig dras nära dig, in i ditt moln, din härlighet? Dina barmhärtiga ord är som ett mjukt täcke med solgula blommor på. Jag är så trött. Kan något så behagligt vara din vilja? Här är jag nu, Herre.